órák előtt, órák után és órák múlva is. Szegedi Egyetemi Rádió. Örömmel jelenthetem be, hogy kezdetét veszi a Lerniféle Gamer műsor első adása, ráadásul nem is akár mikor, mint 2015. február 5-én csütörtökön. Ebben a műsorban szó lesz majd játékbeszámolókról, Steam, Nintendo eShop, -ok, PSN-leárazásokról, konzol és PC játékokkal kapcsolatos hírekről, újdonságokról, és természetesen lesz zenei részleg is, amelyekben játékokkal kapcsolatos zenei feldolgozásokat hallhattok majd és remixeket. Terítéken a mai műsorban a legutóbbi Nintendo Direct-nek az összefoglalása, valamint a League of Legends szezonkezdéssel kapcsolatos dolgok, mit hozott az új szezon, valamint ellátlak majd benneteket pár jó is, hogy a rangsorolt játékokat hogyan kezdetetek el, milyen fejjel vágjatok bele az új szezonba. A mai adást eléggé ki fogja tölteni a Nintendo Direct, és nem lesz szó különösebben játékbeszámolókról, leárazásakról, meg különösebb hírekről, de akik velem tartanak, és jövő héten is becsatlakoznak hozzám. Ezt a kiesést pótolni fogom, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen fontos megemlíteni a Nintendo Direct-en elhangzott dolgokat. Elég nagy ö, tematikát ölel magába, és elég sok mindent mutattak be nekünk nintendo az most januári Direct során. Szeretnék még szótejteni arról, hogy megnyílt az IGN.hu, avagy az IGN.hu. Ennek is hatalmas nagy jelentősége van, hiszen külföldi videójátékokkal foglalkozó internetes portál még nem nagyon tette be lábát szerény országunkba, most viszont kivételes eset történt. Akit érdekel, nyugodtan járjon utána, nézzétek meg, látogassátok meg a honlapot. Valamint szeretném felhívni a figyelmeteket a Mad Gamers Youtube csatornájára, hiszen ők csak most kezdtek el videókat feltöltögetni, de nagyon jó összefoglalást készítettek a League of Legends 5.1-es frissítésben található újdonságokról, úgyhogy ajánlom figyelmetekben nézzétek meg. Addig is szóljon egy kis zene, majd elkezdem nektek taglalni, hogy mit is. Hallhattunk, mit mutattak be nekünk a 2014. január 14-i közel 40 perces Mindendot Directben. Ez itt a Lerni-féle Gamer műsor, én Molnár János vagyok, alias Lernenból, és tartsatok velem! SZEREFEM! Szeged egyetlen hallgatói rádiója! A zenék után folytatódik tovább a Lerniféle Gamer műsor Molnár Jánossal alias lernamboy -jal. A 2014. január 14 i Nintendo direct elhangzott elég sok minden. Ezekről szeretnék nektek beszélni. A közel 40 perces direct bőven volt szó videójátékokról, legalábbis amiket a Nintendo fog számunkra az elkövetkezendő év során felhozni. Nem is haboznám tovább a szót, kezdeném az új Fire Emblem játékkal. A korábbi enginet t újra hasznosítva a Fire Emblem Awakening csapata új játékot készít, új világgal, új karakterekkel, új történettel. És a story Shin Kibayashi manga író munkája. Amit eddig láttam belőle, legalábbis így, amit bemutattak nekünk a videóban, elég ígéretesnek tűnik, nagyon hajaza a Fire Emblem Awakeningre, szebbek az effektek a játékban, ígéretesnek tűnik Továbbá a Puzzle and Dragons játékokról is szó esett, ugyanis 3DS-re is fog megjelenni belőle egy változat, ami nem más, mint a Puzzle and Dragon Z 3DS plus uh, Puzzle and Dragon Super Mario Edition. Zseniális RPG és logikai játék ötvözése, ami rendkívül népszerű lett Japánban, és bizony nem csak, hogy érkezik Európába, de a Marios külön különkiadásra is elérhetővé válik. A megjelenésre 2015. májusban lehet uh, számítani és egyben lesz, tehát egy csomagban lesz a két játék. A Pokémon Shuffle érkezik a 3DS-nek az eShop-jára, hát a Nintendo eshop A Pokémon Link Battle játékhoz hasonlatos puzzle játék 3DS-re, viszont ez pre-to-play, és szabályaiban is másabb, mint a Link Battle. Korlátozza, hogy egy húzamban mennyit játszhatunk, majd valós időtől függően folytathatjuk később, vagy akár fizethetünk is ö, további játék lehetőségekért, ha nem szeretnénk várni. De gyakorlatilag egy ingyenes játékot kapunk, amiben ha haladni akarunk tovább, vagy fel akarjuk gyorsítani az eseményeket, akkor fizetnünk kell. De ez ne tántorítson el senkit, mert ettől függetlenül egy nagyon jó játékot fogunk kapni. Én játszottam a Pokémon Link battle és nekem nagyon tetszett. Igaz, hogy inkább barátokkal együtt szoktam játszani, amikor adott rá a lehetőség, mert együtt szórakoztató, de egyedül is nagyon jól le tudja kötni az embert, főleg, hogyha az ember szereti a puzzle jellegű játékokat wii újra bejelentettek különféle v játékokat, amiket most már le lehet tölteni az elsőbbból. Ezek nem mások, mint a Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns és a Metroid Prime Trilogy. Ez a három már megjelent, amit jelenleg ezek közül akciósan tölthettek le, az még a Metroid Prime, hiszen a játékoknak a megjelenésük utáni első héten féláron vásárolhatóak meg. Így jelenleg a Metroid Prime az, ami még tart, az, ő, január 29-én jött ki, ami azt jelenti, hogy még a mai nap, még letölthetitek, esetleg még holnap, de ez, ebben nem vagyok annyira biztos, 17,99 pont, illetve 19,99 euró helyett csak 899 font és 999 euró tehát nagyjából 3000-4000 forint körüli értéke van ezeknek a wii játékoknak korábban nem lehetett eShopról Wii játékot letölteni, mert erre a gép korábban nem volt képes, hogy a játékokat elindítsa, csak azt ami lemezes, de most már ezt is elérhetővé tették, így most már élvezhetjük a Nintendo által kiadott Csodálatos V-játékokból is a legjobbakat, hiszen tényleg ezek is, a, ez a három, ami eddig megjelent, az is a legjobbak közé tartozik. De további V-címek is lesznek, amik később hasonlóképpen digitálisan letölthetőek lesznek, ilyenek például a Kirby's Adventure V, Punch Out, Pandora's Tower, Sin and Punishment, the Successor of the Skies. A letöltött digitális v játszható a Gamepad-only módban is, ami viszont egy nagyon jó dolog. Én személy szerint ennek nagyon amikor letöltöttem a Mario Galaxit, mert akkor még nem volt kábelem a tévémhez, videókábelem, így tudtam anélkül is játszani velük, és ez kifejezetten pozitív, és nagyon előnyös azoknak, akiknek még esetleg nem sikerült a Wii U-jukhoz olyan kábelt találni, amivel a tv TV-ükre lehet kötni. Mert ugye adnak hozzá HDMI kábelt, de nem mindenkinek van olyan tévé, ami rendelkezik HDMI csatlakozóval. Na, egyelőre ennyi, aztán a következőekben szó lesz majd az Amibokról, Mario patti és sok-sok egyéb más dologról, úgyhogy ne kattintsatok el, hallgassátok továbbra is a szerefemet. Szertelen szórakozás Szegedi Egyetemi Rádió Szeged egyetlen hallgatói rádiója. Folytatódik tovább a Nintendo Direct kivesézéseit a szerefemen. Etsünk egy pár szót az amiibókról! A következő amiibó sorozat április 24-én Robin, Lucina, Wario, Charizard, Ness és Pac-Man mind a Super Smash Bros. kollekció tagjai. Március 20-án pedig 6 új Super Mario amiibo jelenik meg, ezek között konkrétan Mario, Yoshi, Bowser, Peach, Toad és Luigi. A Super Mario kollekciós box szintén kompatibilisek az eddigi amiibókat támogató játékokkal, csak a figura néz ki másképpen. Továbbá a Toad amiibo kompatibilis lesz a Captain Toad Treasure Tracker játékkal is. Az Amiibo egy új játékmódot nyit meg, a bújóskát, ahol pixelartos tódokat kell megtalálnunk a pályákon eldugva. Tehát akinek megvan a Captain Toad, Treasure Tracker és meg szeretné nyitni ezt az új játékmódot, az mindenképpen fektessen be egy amiibo de egyébként is megéri, hiszen rengeteg új lehetőség nyílik meg a többi játékban is, amelyik támogatják ezeket a figurákat. Új trailer jött a Mario Party 10-hez. A normál mód, minigame mód és a Bowser mód mellett most már amiibo party mód is bekerül majd a játékba, ami a következő 9 amiibót támogatja. mario ebből mind a két fajtát, Luigi-t, ebből is mindkét fajtát, Peach szintén, Joshi szintén, Bowser is, ugyanúgy mind a két fajtát, ezek mellett Toad, Rosalina, Donkey Kong és Wario. Szóval, ha összegezni kell, hogy mely játékok támogatják eddig az Amiibo figurákat, akkor példaként fel tudnám hozni nektek ugye a Super Smash Brothers-t, ugye szó esett a Captain Toadról is, meg most a Mario Party 10, de ezen kívül is van még sok-sok más játék, amire ö, lehet ezeket használni. Super Smash bros például ö, egy számítógép által vezérelt, de tanítható karaktert kapunk, aki ellen lehet harcolni, vagy akit lehet harcoltatni más ellen felek ellen, vagy esetleg a barátunknak az Zamiibo figurája ellen, lehet azért itt is variálni, és ez érdekes koncepció az nfc és technológián alapuló játékok között. Fogok még nektek beszélni, ezen kívül, a Project Treasure-ről, a Splatoon-ról és a Szenöblét Chronicles új részéről is. Úgyhogy ne menjetek sehová, Jöjön neki zene. Szegedi Egyetemi Rádió. Aula a bulinak sosincs vége. A szerefemen továbbra is a féle Gamer műsor Molnár Jánossa, alias A Namco Bandai fejlesztésében egy négy játékos coop, free-to-play Wii U játék készül. Egyelőre még semmi konkrétot nem árultak el róla, csak a Projectnek a ad nevét, ami nem más, mint Project Treasure. Kíváncsian várjuk, hogy mit hoznak ki belőle. A Splatoonról és a Splatoon Plaza-ról is szó esett. A Nintendo új játéka a Splatoon egyre jobb és jobb. A korábban bemutatott 8 játékosos Multin és egy játékos módon túl a játékos egy plázaszerű játékrészen egyedivé teheti karakterét különféle ruházattal és kiegészítőkkel, fegyverekkel, amelyeket a boltokban tud vásárolni. Új trailer érkezett a Xenoblade Chronicles X-hez is. A japán megjelenése április 29-én lesz. Európában még várnunk kell kicsit vele. Engem nagy kifejezetten megfogott, én biztos, hogy meg fogom venni. Le lehet, hogy nem ahogy megjelenik, de előbb-utóbb tuti, hogy a gyűjteményem részét fogja képezni. Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars Wii U és 3DS. A korábbi játékokhoz hasonlóan visszatér a pályaépítés de ezúttal a játékosok a játék alatt gyűjtött csillagokkal jutalmazhatják a pályaépítők munkáit. Bármelyik verziót is vásárolja meg a játékos, egy ajándék letöltő kódot kap a másik verzióhoz. Sokan szeretik ezt a szériát, nagyon jó kis logikai feladatok vannak benne és mindenféle apró feladatokat kell megoldani. Ebben a verzióban a pályaépítésre kerül a hangsúly, amelyben a pályákon szerzett csillagokat felhasználva megjutalmazhatjuk azokat a játékosokat, akik pályákat építenek, ezzel ösztönözve őket arra, hogy ők is folytassák tovább a pályakészítést. Ami egy érdekes felvetés, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Rövid zene után folytatjuk tovább. Szeretem első hallásra Szegedi Egyetemi Rádió A Lerniféle Gamer Műsort halljátok 2015. február 5-én Csütörtökön Molnár Jánossal. Végre érkezik a New 3DS és a New 3DS XL, azaz hamarosan, hiszen február 13-án fog megjelenni a két gép. A New 3DS ö, fekete és fehér kiadásban jelenik meg az XL változatta fekete, egyfajta metálos, és kék kiadásban, ami szintén metálos kinézetű. Amit érdemes tudni az új 3DS-ről, mégis miben különbözik az előző, az eddig használt verzióktól. Erősebb konfiggal rendelkezik, tehát jobban tudja futtatni a játékokat. A NFC támogatást is kapott, ami azt jelenti, hogy a géppel beolvashatóak az Amiibo figurák, amelyekről már korábban is szó esett. Extra gombokat is kaptunk rá, amelyeknek köszönhetően nem szükséges Különféle kiegészítőket venni a konzolunkhoz ahhoz, hogy bizonyos játékokat játszani tudjunk vele. Kaptunk egy második analóg sticket, és hát ahhoz hasonló kis bügyköt, ami játékokban elsősorban a kamera mozgatására lehet használni. Továbbá egy új funkciója a gépnek, hogy beépített arckövetővel rendelkezik, ami azért fontos, mert ennek a technológiának a segítségével meg lehet növelni a 3D hatásnak a fókuszpontját, ahol érvényesül a 3D hatás, hiszen úgy igazítja a képernyő 3D hatását, hogy közben figyeli, hogy éppen a képernyőhöz képes hol van a fejünk. Igyekszik a lehető legtöbbet kihozni abból, hogy ne essünk ki ebből a fókuszpontból, tehát ne mosódjon össze a kép, hanem mindig érződjön a 3D hatás. Ugye, mint mondtam, február 13-án fog megjelenni, tehát az nem sok erre itt van, ami azt jelenti, hogy jövő hét péntek elő, is a boltokban. Azt, hogy Magyarországon is ekkor lehet -e kapni őket, abban nem vagyok biztos, de erről jövő héten ö, fogok nektek beszélni mindenképpen. Érkezik hozzájuk egy rakadt csodás fedlap is, lesz 12 megjelenéskor kapható szett, és lesznek további szettek később. Az alap 12 között van például Mários, Luigi is, Jos is, tehát Mario karakteres, Zeldás is van, van Pokémon, Omega Rubis, Alpha Safari és különböző kinézetek, amelyek a rendszerhez letölthető témákhoz passzolnak. És ha hasonlóképpen lesznek a későbbi megjelenésű szettek is, azok is elsősorban a már megjelent témákhoz igyekeznek passzolni. A Nintendo mostanság nagyon megkedvelte az animéket. A Wii U anime hozzáférés után most 3DS-re érkezik egy kifejezetten Nintendo-s anime csatorna, ahol Pokémon, Kirby, Inazuma Eleven és még sok más Nintendo anime ingyenesen megtekinthető lesz. Ennek a megjelenése is ö, ugyanúgy február 13-án lesz majd, a Crunchyrollzról annyit tudok mondani, a próba verzióját letöltöttem, és én eddig nagyon élvezem. Sokszor veszem magam észre azon, hogy Sword Online-t, vagy, vagy, vagy Polar Bears kafit nézek, de rengeteg anime megtalálható rajta. Na most ez hasonló applikációval rukkol elő nekünk 3DS-re a Nintendo. Akit érdekel, az nyugodtan töltse le, hiszen eleve ingyenes, tehát mit veszíthetünk vele. A DS-re megjelent észkombat új módokkal, irányításokkal és kinézettel visszatér. Ráadásul Amiibo támogatással. Ennek címe az észkombat Combat Assault Horizon Legacy Plus. És az Amiibo támogatásról annyit, hogy a Nintendo megadja a lehetőséget nekünk arra is, hogyha például pícs-es szeretnénk vezetni. Milyen jó, nem? Tartunk egy röpke szünetet, utána folytatom tovább. Mondok még pár szót a direct utána terítékre kerül egy kis League of Legends, maradjatok velem. Szia, te hallgatod a Szegedi Egyetemi Rádió műsorát? Igen. Szefem, Szeged Egyetlen Hallgatói Rádiója. Robok tovább a hype train a Szegedi Egyetemi Rádióban A Lerniféle Gamer műsorban Kaptunk pár infót a Monster Hunter 4 Ultimate játékról Saját New 3DS Kiadással és hamarosan Letölthető demoval érkezik Az e-mailben kapott Monster Hunter 4 Ultimate demo kódokat A Smash Bros. demohoz hasonlóan 4 esével küldik ki a kiválasztottaknak Ez már ugye megtörtént És ezeket a kódokat hogy Tovább tudják osztani mások számára tehát, hogyha van ismerősötök, aki feliratkozott a Nintendo-nak a hírlevelére, akkor tőle tudtok kérni kódot, ha ezt még nem tettétek meg. A játék és a New 3DS is február 13-tól lesz elérhető. És amit a demóban találhattok, rendelkezik egy tutoriállal. Ki lehet próbálni mind a 14 fegyverkasztot, ami megtalálható a játékban. 3 egyedi szörnyel küzdhettek meg. Ö, van benne egy játékos mód, lokális múlt és online multi, szóval az ízigvéri használhatjátok a Monster Hunter adta lehetőségeket. Persze nem a teljes játék, de egy kis ízelítőt adhat nektek abból, hogy milyen szórakozást tud nyújtani ez a főleg multiplayer jellegű játék. És érkezni fog hozzá ajándék Puzzle Swap is. Érkezik a Xenoblade Chronicles 3DS-es kiadása a Xenoblade Chronicles 3D kizárólag New 3DS és New 3DS XL-re, am, ami annyit jelent, hogy az a korábbi ö, 3DS verziókkal és 2DS-sel nem kompatibilis a játék, de az új géppel viszont az lesz. A Xenoblade Chronicles viátiknak játéknak a portja ugye ez 3DS-re, tehát akinek nem volt alkalma ezt még a wii kipróbálni, az megteheti ugyanezt, vagy megteheti ezt a 3 ds Érkezik továbbá a Legend of Zelda Majora's Mask ugye. A videojátékos történelm egyik legmeghatározóbb játékáról beszélünk, hogyha a Magyar Azmaskot említjük meg, ami annak idején Nintendo 64-re jelent meg gondolom sokat, sokótoknak nem kell bemutatni, de azért ejtek róla pár szót. Azt kell róla tudni, hasonlóképpen az Ocarina of timehoz, ez is egy e, 3D-s e, Zelda játék, ami ugyanúgy különböző logikai feladatokat, harcot tartalmaz, meg rengeteg felfedezni valóval rendelkezik, de a csavar abban rejlik, hogy a játékban összesen három napunk van megmenteni a világot, ami azért eléggé föladja a leckét a játékos számára, de megvan a lehetőség az időutazásra, tehát vissza tudjátok pörgetni az időt benne. Új trailert kapott, lesz Limited Edition kiadása a játéknak, és bizony egy új 3 d el kiadása is lesz, tehát egy olyan gépet kapunk, aminek a témája, vagy kinézete Magyar az lesz. Fogok még nektek beszélni League of Legends szezon kezdéssel kapcsolatos dolgokról, hogyha érdekeltek vagytok benne, akkor nyugodtan tartsatok velem, egyéb iránt is érdemes a rádiót hallgatni, szóval rengeteg érdekes műsor. Található meg nálunk, a sportműsortól egészen az egyetemi hírekig a cserediákoknak szánt külföldi ö, műsoron át, a hallgatók által beküldött versekkel és novellákkal foglalkozó műsoron át. Szinte mindent megtalálhattok nálunk, úgyhogy érdemes minket hallgatni, és maradjatok továbbra is velem. Na ilyet nálunk nem hallasz. Szegedi Egyetemi Rádió. Gondolom nem nagy meglepetés, hogy nem csak a fél év kezdődött el, hanem a League of legends -nek a legújabb ötödik szezonja is. Ez itt a Lerniféle Gamer műsor, Molnár Jánossal, alias Lernembojjal. Mivel érdemes felkészülni a 2015-ös rangsorolt szezonra, íme egy pár dolog, amit érdemes tudni a szezon kezdéssel kapcsolatosan. Itt az ideje, hogy visszanyerd a versenysúlyodat és jól felkösd a nadrágodat, mert január 21-én elindult a 2015-ös rangsorolt szezon. Ha az ünnepeket egy barlangban töltötted, akkor ideje, hogy képbe kerülje a legújabb frissítésekkel kapcsolatban és felkészülj a 2015-ös szezonra. De még nincs minden veszve, az alábbiakban felsorolom a legfontosabb változásokat és néhány ötletet az idei szezonhoz. Szokás szerint 10 besoroló játékon kell átverekedned magad, mielőtt elfoglalhattad a helyed a számodra kijelölt osztályban és divízióban, hogy megkezdhessd a menetelést a siker felé. Idén azonban kisé változott a helyzet. A korábbi szezonokban a besoroló játékok meghatározóbbak voltak, mint az alapszakasz meccsei. Idén, bár a besorolás fontos marad, nem ad lehetőséget arra, hogy a már besorolt játékosok egy kis jó szerencsével vagy a balsors által sújtva messzire kerülhessenek a korábbi osztályuktól. A besorolásodat nagyban befolyásolni fogja, hogy az előző szezonban hol végeztél. Ha még sosem vettél részt rangsorolt szezonban, akkor viszont csak a besoroláskor hozott formát számít. A Riot csapata szerint mindenki megérdemel egy új lehetőséget a csúcsra töréshez, ezért aztán a rangsorolt szezon kezdetén az alaphelyzet felé mozdítják a játékosok pozícióját, ami azt jelenti, hogy valószínűleg kicsit alacsonyabb helyre fogsz kerülni, mint ahol az előző szezonban végeztél. Na most én ehhez azt tudom hozzáfűzni, hogy lejátszottam én is már a 10 besoroló meccsemet, Előző szezonban én Silver 5-ös voltam, és a rendszer levágott bronzöttbe. Hát eléggé magam alatt voltam. Viszont elkezdtem játszani néhány meccset az elmúlt pár napban, így így a bronzöttben rangsoroltban, és azt kell hogy mondjam, hogy igazából. Tehát meglepett, hogy a rendszer nem úgy fontos, mint korábban, hogy sokkal több pontot vett le tőlem A vesztéskor, és lényegesen kevesebb pontot adott, amikor nyertem. Most viszont fordítva van, majdnem háromszor annyi lp kapok, hogyha nyerek, mint amennyit vesztéskor elvesz a rendszer. Úgyhogy a ranglétrán aki előre akar törni, az valószínű a rendszer jutalmazni fogja, és nem fogja hátrátatni. Úgyhogy senki ne aggódjon, amiatt, hogyha alacsonyabb divízióba kerül, hogy jaj, úristen, onnan nem fog tudni kijutni. E emiatt nem kell aggódni, hiszen Eleve alacsonyabb divízióban is ne, nem egészen úgy játszanak az emberek, mint akikkel korábban összedobta a rendszer. Az idézők a átesett pár frissítésen, erről egy pár szót ejtenék. K teljes kinézeti átalakuláson esett át. A bázis körbekerítő falakon kapuk vannak, melyeken keresztül mehetsz, de az ellenség nem. Új szörnyek vannak, melyek sújtás hatására meghatározott buffot adnak a junglernek. Új baron buff van, amely csökkenti a hazateleportálás idejét és segít az ösvények előre nyomásában. A közeledben lévő minionok erősebbé válnak tőle. A sárkány legyőzésekor arany helyett csapat buffok járnak, attól függően, hogy hányszor ütöttétek le a meccs során és átlátható, hogy hol lehet a falakon átvillanni, ugye ez a pályának a különböző textúráin elég jól ö, kivehető, de igyekeztek erre is odafigyelni. Továbbá pár jó tanács az új szezonra a szóló hogy ö, tiszta fejját tudjatok hozzáfogni az új szezonhoz, és könnyebb legyen az előrejutás. Így összegyűjtöttem nektek pár dolgot, amit érdemes észben tartani. Szidalmazó, problémázó csapattársak ellen a legjobb barátod a mute, avagy e, némítás gomb. Mindenkinek egyeséje van. Úgysem fogsz vele az életben többet találkozni, ezért nyugodtan lenémíthatod. Nagy valószínűséggel nem fog megváltozni. Megnyilvánulásaival ronthatja a koncentrációd, ezért fölösleges olvasni azt, amit egy ilyen játékos mond. Ne legyenek túl nagy elvárásaid magaddal szemben. Ne állíts magad elé olyan célt, amiről tudod, hogy úgysem fogod elérni. Szép apránként lépcsőzetesen kell kitűzni a célokat. Vezesd egy papíron például, hogy mit szeretnél elérni, mondjuk milyen divízióba szeretnél eljutni, mennyi az átlag creep score, amit egy-egy meccsen el szeretnél érni, stb. és ha sikerült, pipáld ki, és írj fel egy újabb célt, és ezt folyamatosan ismételgesd. És még egy fontos dolog, hogy ne nézz le a csapattársaidat. Előfordulhat, hogy valaki rosszul játszik, de erről nem biztos, hogy ő tehet. Trollok ugyan léteznek, de nem mindenki az. Ezt mindig tartsátok szem előtt. Ha tudod, hogy a társad például nem azt a lént kapta, amit szeretett volna, próbáld meg mindig megdicsérni, ha valami jót csinál. És rengeteget tudsz neki segíteni ezzel. Most következzen egy kis zene, ne menjetek sehova, hiszen tart még a műsor egy pic ideig. Nem. Hallgatóktól hallgatóknak. Sajnos ennyi fért a mai alásunkba. Ez volt a féle Gamer műsor, Molnár Jánossal alias lernenboy Hogy összefoglaljam pár szóban, hogy miről esett ma szó. Ugye beszéltünk a Nintendo Directről, azt összefoglaltuk, hogy miket mondtak nekünk a 40 perces videóban. Továbbá esett pár szó a League of Legends szezonkezdésről, és adtam nektek pár jó tanácsot is, hogy hogyan vágjatok bele az új szezonba. Külön ki szeretném emelni még egyszer, hogy megnyílt az IGN.hu-sokat. Jövő héten is remélem velem tartotok majd. Megígérem nektek, hogy fogok tartani játékbeszámolót. Fogok különböző internetes videójátékboltok leárazásairól szót ejteni. Fogok mondani konzol és PC játékokkal kapcsolatos híreket, újdonságokat, és lesz zenei részleg, amelyben játékokkal kapcsolatos zenei feldolgozásokat és remixeket hallhattok. Majd köszönöm a figyelmet, hallgassátok továbbra is a szerefemet. Én Molnár János voltam, alias Lernamboy. Sziasztok!